Capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos Item 1 Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas hai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Hai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Item 8. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal caso de um, que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado que recebe nelas o merecido castigo e com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que em sua bondade faculta o homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta.